«Про якого собаку?» Несенітницю плеще мій язик, та що я вдію з язиком? «Жанно, вгамуйся, на тебе звертають увагу. Я не можу заспокоїтись, розумієш? Не можу. І навіщо ти про собаку?» «Андрій зовсім не хоче собаку. Він збирає марки». «Жанно, ходімо до кіоска, вип'єш води?» «Не хочу води. Не хочу собаку. Слухай, пожалій мене. Зостав саму. І нащо ми зустрілися?» Ну ж, іди геть. Жанно, я не можу тебе заставити саму, ти в істериці. Благаю, геть іди, кричу теренчливим, якиймось бляшаним голосом. У нестямі жбруляю на траву подарований букет гвоздик. Іди геть. У кося Дейнеки перекошується лице. Він так і віддаляється поміж собачників, раз у раз обертаючись до мене своїми, Наляканими очима, а я затуляю долонями очі, і так в півтемряві, дивлячись через пальці на піщану стежку, і всю мене трусить, і я сама не відаю, куди йду, а вилиж далі з цієї виставки, від цих собачників, що здивовано поглядають на мене, та від їхніх собак, які не позбудуться своєї собачої статечності, хоч вилий морось ліс». Вікна висотного готелю Русь відзеркалюють соняшне світло, що має ядочу олійно-золотаву барву. Від світла я мружусь. І спершу ніяк не можу втямати, що сиджу на дерев'яній лаві саме перед готелем Русь. І так само не можу втямати, що перед очима на пагорбах відкривається панорама Києва, а не якогось чужого міста, бо звідси моє місто видається і незнайомим і чужим. На клумбах цвітуть іще не відсвілі троянди, їх тут насаджено багато, троянди навіть спогади про дитинство мені нагадують, про нечасні поїздки в Крим, і мимоволі волі сум огортає душу, мимо проходять з греки іноземців, які живуть у цьому готелі, ковзують по мені байдужими поглядами, а я так само у відповідь ковзаю байдужим поглядом по їхніх строкато зодягнених постатях. Бо пощо що я іноземцям? Бо пощо що мені іноземці? Таке відчуття, наче я, щойно побувши на одній виставці, на виставці собак, тепер опинилася на іншій. У виставці заїджого люду, але скрізь почуваюся зайвою. Ніде не знайду місця. Якийсь чоловік опускається перед зі мною на лавку. Я не дивлюсь на чоловіка, Мало хто може сісти відпочити біля готелю. Я розслаблено мружуся проти світла, яке відзеркалюється у шипках, милуюсь пурпурними трояндами. Жанну Луківну, я обертаюся на благальний голос. Де я бачила це м'яке біле волосячко, схоже на пугагари. Гладеньке, як мармурова облицювальна плитка чоло. Брови неправдоподібно чорні, мов би наклеєні. Червоний, морковної барви ніс гачкувато висить над тонкими, з губами. Жанну Луківну, я помітив, що ви дивитесь і дивитесь на мене. Я дивлюся і дивлюся на нього. Хто це такий? Іноземець? Як на іноземця, надто добре говорить українською мовою. Сподіваюся, ви не стежите за мною. Господи, за ким це я стежу, сама не помічаючи, що стежу? А вже ж, у всяку всячину можна подумати про людину, коли не знаєш її, та я не заслуговую на чорні підозри. Гадаєте, я спинився біля готелю «Русь», щоб увійти в спілку з іноземцем? Гадаєте, я ходив би до вашого магазину, аби натрапити на дефіцитну книжку? Книжка для мене ніколи не була товаром, ніколи. Але... Обставини сильніші. Моїй матері за 80. У неї цілий букет хвороб. А я хочу, щоб вона жила. Завіщо купиш імпортні ліки, коли їм ціни не складеш? На пенсію мою та материну? А чим віддячиш лікарям? Двох пенсій не вистачить, бо мусиш іще їсти щось. Є не злодій, щоб обкрадати квартири. Не ресторанний з дирця, не еферист із галантерейного, я, вчитель музики на законному відпочинку, хіба то гріх дістати у вас?